Azkenik baita ere aurreratu nahi dugu, e, datorren asteburuan, maiatzaren iru eta lauan, e, Euskal Liga txaprek ospatuko dela Irunen e, lurralai eskoaz klubak antolatuta, hartalekuko kiroldegian, e, ostiralean hasiko ira partiduak, eta balaro amaitza amaitsaspeo da. E, hau, Maikagarren bidasoa txingudi eskua zaria izango da. Eta, ba, utxugarabera berrogei bat, e, jokadari espero dira. E, gizon emakume eta, eta juniorren artean. Beraz, bueno, izen emateak itxita daude, jada, eta, eta hurrengo bueno, astegurura begira ba, dena prest, eta ea, ea ze, ze maizak ateratzen diren e, Euskal Ligatxapeketa honetatik.